Ușa se închide pe ambele părți. Mă doare litera A până în măduva gurii, de-a lungul dinților lipsă, limba își face de cap, Scuipând vocabule străine sau doar înstrăinate. Colierul alfabetului mi-l pun sub rochea de bal. Mirosind toată noaptea a poezie târzie, de a casă rămâne o casă mai anonimă cât steaua neprivită la margini. Și de câte ori vin, ușa se închide pe ambele părți. Cu toate că litera A și a pus și pălărie de vară împotriva uitării. Alungată piezișa, Mă întorc în viitorul, din care mă dor fonemele strivite sub coroana dinților de lapte. Și parcă ce-aș putea să fac? Sorb ce-a rămas cu multă apă proaspătă. Autor Gabi Schuster, Lectura Maia Martin